Contele de Monte Cristo de Alexandre Dumas Pista 37 E totuși puțin 25.000 de livre, răspunse Monte Cristo cu o blândețe atât de suavă, încât glasul lui pătrunse în inima lui Maximilian, așa cum ar fi pătruns glasul unui duios. Dar tinerii n-au să se oprească aici, au să ajungă și ei la rândul lor milionari. Cum natul este avocat, medic? E negustor, domnule conte, și preluase firma abietului meu tată. Tata a murit lăsând o avere de 500.000 de franci. Jumătate din ea mi-a rămas mie, iar cealaltă jumătate surioarei mele, căci am fost doar doi copii. Când s-a însurat cu sora mea, Emanuel nu avea decât nobila lui cinste, inteligența lui deosebită și o faimă nepătată dar a vrut să aibă și el o avere egală cu asoției sale și a muncit până ce a strâns 250.000 de franci. Pentru asta i-au trebuit șase ani. Vă jur, domnule Conte, că era mișcător să-i vezi pe cei doi copii atât de harnici și de uniți, hărăziți prin însușirile lor pentru cele mai mari bogății, dar fiind siliți să facă în șase ani ceea ce alții cu idei noi, ar fi putut face în doi sau trei ani, din pricina că n-au vrut să schimbe cu nimic vechile metode ale casei părintești. Și astăzi se mai aud încă la Marsilia laudele aduse abnegației lor atât de curajoase. În sfârșit, într-o bună zi Emanuel îi spuse nevestei sale după ce îi spravise de făcut plățile. Julii Iată ultimul fișic de 100 de franci pe care mi l-a înmânat Cocle și care completează cei 250.000 de franci fixați de noi ca o limită a agoniselii noastre. Te vei mulțumi oare cu puținul acesta care va trebui să ne ajungă de acum înainte? Ascultă, firma face afaceri cam de un milion pe an și poate aduce un câștig de 40.000 de franci. Dacă vrem... Putem vinde într-un ceas clientela cu 300 de mii de franci. Iată o scrisoare din partea domnului Deloney. El ne oferă acești bani în schimbul fondului nostru de comerț pe care vrea să-l contopească cu al lui. Gândește-te la ce ar trebui făcut. Dragă, îi răspunse sora mea, firma Morel nu poate fi ținută decât de un Morel. A scăpat pentru totdeauna numele tati. De la cine știe ce izbeliște a soartei? Nu prețuiește oare mai mult de trei de franci?" Și eu gândeam la fel," spuse Emanuel. Totuși voiam să-ți cer părerea." Atunci, iată-mi părerea, dragul meu. Toate încasările noastre sunt făcute, toate polițele sunt plătite. N-avem decât să tragem o linie de desubtul socotelilor ultimei luni și să închidem ghișeele. Să tragem linia și să închidem. Și chiar așa au făcut fără să mai zăbovească. Când luaseră hotărârea, era ora trei. Pe la trei și un sfert a venit un client ca să-și asigure trecerea a două nave. Asta ar fi însemnat un câștig de 15.000 de franci bani gheață. Domnule, i-a spus Emanuel, vă rog să vă adresați pentru asigurare confratelui nostru, domnul Delonei. – Noi ne-am retras din afaceri. – De când? – întrebă clientul mirat. – De un sfert de oră. – Și iată, continuă Maximilian, zâmbind. Iată de ce sora și cumnatul meu au rămas numai cu un venit de 25.000 de livre. De-abia și terminase Maximilian istorisirea pe care contele o ascultase înduioșindu-se din ce în ce mai mult, când Emanuel apărut, gătit cu pălărie și cu redingotă El salută ca unul care își dă seama de calitatea oaspetelui Apoi, după ce făcură împreună ocolul grădiniții înflorite, îl conduse în casă Salonul era îmbălsămat de florile care abia încăpeau într-o uriașă vază japoneză cu toarte Julie îmbrăcată cu vincios și cu afată drăguț, reușise să le facă pe toate în 10 minute îl întâmpină pe conte la ușă Dintr-o colivie aflată prin preajmă Răsună ciripitul unei păsărele salcămilor salcâmilor trandafirii Își întindeau ciorchinii până la perdelele de catifea albastră Totul în încăperea încântătoare unde intraseră Respira liniște De la cântecul păsărelei și până la zâmbetul gazdelor Încă de când pășise peste prag Contele simțise din plin fericirea aceasta De aceea rămăsese tăcut, visător Uitând că era așteptat să continue discuția întreruptă după primul schimb de cuvinte Când își dădu seama că tăcerea devenise aproape stânjenitoare Monte Cristo se smulse cu greu din reveriile sale și, în sfârșit, spuse Iertați-mi, Doamnă, o emoție care pe semne vă miră pe dumneavoastră obișnuită cu liniștea și fericirea de aici. Pentru mine un chip omenesc mulțumit e un lucru atât de nou, încât nu mă mai satur uitându-mă la dumneavoastră și la soțul dumneavoastră. Suntem într-adevăr fericiți, domnule," răspunse Julie Dar am suferit multă vreme și puțini oameni și-au câștigat fericirea plătindu atât de scump ca noi." Pe chipul lui Monte Cristo se zugrăvi curiozitate E o întreagă poveste de familie, cum vă spunea de și Chatea vorbi Maximilian. Dumneavoastră, domnule Conte, obișnuit să vedeți nenorociri ilustre și bucurii splendide, vi s-ar părea puțin interesant tabloul acesta casnic. Totuși, așa cum v-a spus Julie, am îndurat suferințe mari, deși ele au rămas închise în micul nostru cerc. Dumnezeu v-a dăruit, așa cum le dăruiește și altora, alinarea în suferință? întrebă Monte Cristo Da, domnule conte, spuse Julie, putem spune asta căci a făcut pentru noi ceea ce nu face decât pentru ale și lui Ne-a trimis un înger Obrajii lui Monte Cristo se îmbujorară Pentru a-și putea ascunde emoția, el tu ca să aibă motiv să-și ducă Batista la gură cei născuți într-un leagăn de purpură, cei care nu și-au dorit niciodată nimic, spuse Emanuel, aceia nu știu ce înseamnă fericirea de a trăi, după cum nu cunosc prețul unui cer senin, cei care niciodată nu și-au lăsat viața în voia a patru scânduri zvârlite pe o mare furtunoasă." Monte Cristo se ridică și, fără să răspundă un cuvânt, căci tremurul vocii ar fi putut trăda emoția care îl cuprinsese, Începu să străbată cu pași rar salonul Bogăția noastră vă face să zâmbiți, domnule Conte Întrebă Maximilian, care îl urmărea din ochi Nu, nu, răspunse Monte Cristo pălind și apăsându-și cu o mână bătăile inimii În timp ce cu cealaltă mână arăta un glob de cristal sub care se odihnea o pungă de mătase așezată cu grijă pe o pernuță de catifea neagră Mă întrebam doar la ce servește punga aceasta, care, după câte mi se pare, are într-o parte o hârtie, iar în cealaltă parte un diamant destul de frumos. Maximilian luă un aer grav și răspunse. E cea mai prețioasă comoara a familiei noastre. Într-adevăr, diamantul acesta e destul de frumos, spuse Montecristo. Fratele meu nu vorbește despre valoarea pietrei, deși a fost prețuită la o sută de mii de franci El vrea să vă spună doar că obiectele din punga aceasta ne-au rămas de la îngerul despre care am pomenit mai adineauri Nu vă pot înțelege, dar nici nu vă pot întreba, doamnă, răspunse Montecristo înclinându-se Iertați-mă, n-am vrut să fiu indiscret Indiscret spuneți din potrivă, ne faceți fericiți, domnule Conte, dându-ne prilejul să vorbim mai mult despre el. Dacă am ascunde ca pe o taină fapta frumoasă pe care ne-o amintește punga, n-am pune-o la vedere. Am vrea să o arătăm întregului univers pentru că avre un semn de viață din partea binefăcătorului nostru să ne vădească prezența lui. Adevărat, făcu Monte Cristo cu glasul înăbușit de emoție. Domnule, spuse Maximilian, ridicând globul de cristal și sărutând cu religiozitate punga de mătase. Obiectul acesta a atins mâna unui om care ne-a scăpat tatăl de la moarte și pe noi de la ruină, ferindu-ne numele de rușine. Mâna unui om datorită căruia noi, bieți copii sortiți sărăciei și lacrimilor, mai putem auzi astăzi oamenii admirându-ne fericirea. Iar scrisoarea? Și Maximilian scoase o hârtie din pungă și i-o dădu contelui? Scrisoarea aceasta a scris-o el, în ziua când tatăl meu luase o hotărâre desperată. Diamantul i-a fost dat ca zestresurioarei mele de către mărinimosul necunoscut. Monte Cristo desfăcu hârtia și citi cu o infinită expresie de fericire. Era scrisoarea adresată Juliei și semnată de Simbad Marinarul. Spuneți că vă e necunoscut? Așadar, binefăcătorul făcătorul v rămas necunoscut? Da, domnule, n-am avut niciodată fericirea să-i strângem mâna și să nu credeți că nu i-am cerut lui Dumnezeu hatărul acesta, urmă Maximilian. Dar în toate întâmplările există un fir misterios pe care încă nu-l putem înțelege. Totul a fost condus de o mână puternică, nevăzută ca mâna unui vrăjitor. Eu încă nu mi-am pierdut orice nădejde de a-i putea săruta într-o zi mâna, așa cum sărut punga pe care a atins-o," spuse Julie. Acum patru ani, Penelon se afla la Triest. Penelon, domnule Conte, e vrednicul marinar pe care l-ați văzut cu sapa în mână și care, din contra s-a făcut grădinar. Penelon, aflându-se la Triest, a văzut pe chei un englez îmbarcându-se pe un iaht și l-a recunoscut pe străinul venit la tata în ziua de 5 iunie 1829, același care la 5 septembrie ne-a trimis scrisoarea. Era el după câte m-a asigurat Penelon, dar bătrânul marinar n-a îndrăznit să-i vorbească. Un englez? întrebă Monte Cristo gânditor, neliniștindu-se la fiecare privire a Juliei. Spuneți că erai englez?" Da," răspunse Maximilian, un englez care ni s-a prezentat drept trimisul firmei Thomson French, din Roma." Iată de ce m-ați văzut resărind de unăs la domnul de Morser, când ați spus că domnii Thomson French sunt banchierii dumneavoastră." Pentru numele cerului, domnule, ce vă povestesc s-a petrecut, după cum v-am spus, în 1829." L-ați cunoscut cumva pe englezul acesta? Dar nu mi-ați spus tot dumneavoastră că firma Thomson french a negat într-una faptul că v-ar fi făcut vreun un serviciu?" Ba da. Atunci nu cumva englezul o fi un om care, amintindu-și de vreo faptă bună de-a tatălui dumneavoastră, uitată chiar și de bătrân, a folosit prilejul ca să-i facă un bine?" Orice e cu putință într-o astfel de împrejurare, domnule, chiar și o minune. Cum spuneai că îl cheamă? întrebă Montecristo. Nu ne-a spus niciun nume, răspunse Juli, privindu-l din ce în ce mai atent pe conte. N-a lăsat decât semnătura de pe scrisoare, Simbad Marinarul. Firește că nu e un nume, ci un pseudonim. Apoi, pentru că Juli îl privea și mai stăruitor, Încercând să-i prindă din zbor sunetele glasului și să facă vreo asemănare, Montecristo continuă Ia să vedem, nu cumva era un bărbat cam de statura mea, poate ceva mai înalt și mai slab Cu gâtul prins într-un guler înalt și încheiat, stând mereu țeapăn, încorsetat și ne lăsând nici o clipă creionul din mână Va să zic că îl cunoașteți? strigă Julie cu ochii strălucind de bucurie nu îl cunosc," îi răspunse Montecristo. Mil l închipui doar. Am cunoscut un oarecare lord, Wilmore, care semăna astfel de fapte mărinimoase. Fără să spună că le făcea el, era un om ciudat care nu credea în recunoștință." Vai," strigă Julie cu un accent sublim împreunându-și mâinile, dar în ce credea nefericitul?" Cel puțin nu credea atunci când l-am cunoscut eu." Răspunse Montecristo, pe care glasul acesta izvorât din fundul sufletului, îl mișcase adânc. De atunci poate o fi găsit vreo dovadă că recunoștința există. Dumneavoastră îl cunoașteți pe Lord?" întrebă Emanuel. Dacă îl cunoașteți, domnule," adăugă Julii, spuneți-ne, spuneți-ne, ne-ați putea duce la el? Ni l-ați putea oare arăta? Ne-ați putea spune unde este?" Ascultă, Maximilian, și tu, Emanuel. Dacă îl vom întâlni vreodată, va trebui să-l facem să creadă că inima nu uită." Simțind că îl podidesc lacrimile, Monte Cristo mai făcu vreo câțiva pași prin salon. În numele cerului, domnule," stărui Maximilian, dacă știți ceva despre el, spuneți-ne și nouă." Vai," răspunse Monte Cristo, stăpânindu-și cu greu tulburarea glasului. Dacă binefăcătorul dumneavoastră este lordul Uilmor, tare mă tem că nu-l veți mai revedea. L-am părăsit acum doi sau trei ani la Palermo. Pleca spre meleagurile cele mai necunoscute. De aceea tare mă tem că nu se va mai reîntoarce. Ce crud sunteți, strigă Julien spăimântată. Și lacrimile îi umplură ochii. Doamnă! Spuse cu seriozitate Monte Cristo, sorbind cu privirea cele două perle lichide care alunecau pe obrajii Juliei. Dacă lordul Uilmor ar fi văzut ceea ce am văzut eu aici, ar fi iubit încă viața, căci lacrimile pe care le vărsați l-ar fi împăcat cu neamul omenesc. Și îi întinse mâna Juliei, care, fascinată de privirea și de glasul contelui, i-o dădu pe a ei... Dar lordul Uilmor avea o patrie, o familie, rude, în sfârșit era cunoscut. N-am putea oare?" întrebă ea agățându-se de această ultimă nădejde. Nu căutați degeaba, doamnă," îi răspunse Monte Cristo. Nu vă clădiți iluzii pe un cuvânt scăpat de mine. Cred că nu lordul Uilmor e omul pe care îl căutați. Îmi era prieten și îi cunosc aproape toate tainele." Mi-ar fi povestit-o și pe aceasta. Și nu v-a spus nimic?" întrebă Julie. Nimic. N-a rostit niciodată un cuvânt care să vă poată face să bănuiți niciodată. Și totuși i-ați ghicit de îndată numele. Știți, în asemenea cazuri bănuiești. Surioară, surioară, se amestecă Maximilian venindu-i în ajutor contelui. Domnul are dreptate." Amintește-ți ce ne-a spus de atâtea ori tata." Nu un englez ne-a adus fericirea." Monte Cristo tresari. Ce vă spunea tatăl dumneavoastră, domnule Morel?" întrebă el repede. Tata vedea în fapt asta o minune. El credea într-un binefăcător ieșit pentru noi din mormânt. Credința lui superstițioasă era atât de mișcătoare, domnule. Deși nu credeam în ea, nici prin gând nu ne-a trecut să-i o spulberăm din inimă. De câte ori nu s-a gândit bietul tată la iar în cetișor numele unui prieten drag, al unui prieten pierdut? Iar când se afla în preajma morții, când apropierea veșniciei i-a dat minții ceva din iluminarea mormântului, gândul acesta care până atunci nu fusese decât o bănuială, a devenit convingere. Ultimele cuvinte rostite de tata înainte de a muri au fost Maximilian Era Edmond Dantes La auzul acestor cuvinte, Monte Cristo, care de câteva clipe devenise tot mai palid, deveni livid. Tot sângele îi nevălise în inimă. Nu mai putea să vorbească. Își scoase ceasul ca și cum ar fi uitat ce oră e, își lopălăria... Îi spuse pe neașteptate și stânjenit rămas bun doamnei Erbol și strânse mâinile lui Emanuel și Maximilian. Doamnă," spuse el, îmi mi să mai trec uneori să vă văd. Îmi place casa dumneavoastră și vă sunt recunoscător pentru primirea făcută. E pentru prima dată când mi-am uitat de mine, după ani îndelungați." Și Monte Cristo ieși cu pași mari. Ciudat-o, e Contele," făcu Emanuel. Da," răspunse Maximilian, dar cred că are o inimă cum nu se poate mai bună și sunt sigur că ne iubește." Iar mie, glasul lui mi-a pătruns în suflet și de câteva ori mi s-a părut că nu-l auzeam pentru prima dată," adăugă Julie. Capitolul 13 Piram și Tizbea pe două treime ale foburgului Sen Honoré, din apoi a unei frumoase clădiri, mai aleasă decât alesele locuințe ale acestui cartier bogat, se întinde o grădină vastă, ai cărei castan stufoși trec peste zidurile uriașe, înalte, ca niște metereze. Primăvara... Castanii își lasă să cadă florile roze și albe în două vase de piatră, ornamentate și așezate paralel pe cei doi stâlpi dreptunghiulari de care e prinsă o poartă de fier de pe timpul lui Ludovical XIII-lea. Intrarea aceasta măreață nu mai e folosită cu toate mușcatele ei minunate crescute în cele două vase și care își clatină în vânt frunzele marmoreiene și florile de purpură. De multă vreme stăpânii locuinței se restrânseseră doar la posesiunea clădirii, a curții plantate cu arbori, dând spre foburg și a grădinii închisă de poarta aceasta, care răspundea altădată într-o splendidă grădină de legume, mare de un stânjen și anexată proprietății. Dar demonul speculației, trăgând o linie, adică o stradă la capătul grădinii de legume, iar strada primindu nume înainte de a exista, datorită unei plăci de fier lustruit, proprietarii se gândiseră că ar putea vinde grădina de legume pentru a clădi la stradă și a face astfel concurență marii artere a Parisului, care se numește Faubourg saint honoré Dar în afaceri, omul propune și banul dispune. Strada botezată muri în fașă. Cumpărătorul grădinii după ce o plătise în întregime, neputând să găsească cumpărător la prețul cerut de el și așteptând o urcare a prețurilor care nu putea să nu îl despăgubească, aducându-i mai mult decât pierderile suferite și capitalul neproductiv, se mulțumi să închirieze locul unor cultivatori pentru suma de 500 de franci pe an. Asta însemna bani plasați cu și jumătate la 1,5%, ceea ce e destul de ieftin pentru vremurile noastre, în care trăiesc atâția oameni care plasează cu 50% și tot se vaită că banii ca atare aduc un câștig prea mic. Cu toate acestea, după cum am spus, poarta grădinii care dădea altă dată spre grădina de legume e condamnată, iar rugina ei roade balamalele. Ceva mai mult chiar, pentru ca netrebnicii de zarzavagii să nu murdărească interiorul domeniului aristocratic cu privirile lor vulgare, un rând de scânduri e prins pe barele gardului până la o înălțime de aproape 2 metri. E adevărat că scândurile nu sunt prea bine unite și că se poate privi pe furiși printre goluri, dar casa e locuită de o familie serioasă care nu se teme de indiscreții. În grădina de legume, în locul verzii a morcovilor ridichilor, a mazării și a pepenilor crește lucernă înaltă, singura cultură care mai arată că se mai gândește cineva la locul părăsit. O portiță joasă, răspunzând în strada plănuită, se deschide pe terenul împrejmuit de ziduri și părăsit de locatari fiindcă-i sterb, iar terenul, în loc să aducă un venit de jumătate la sută cum aducea pe vremuri, de opt zile nu mai aduce nimic. Am spus că, în partea dinspre locuință, castanii împodobesc zidurile. Dar asta nu împiedică și alți arbori bogați și înfloriți să-și strecoare printre goluri crengile dornice de aer. Într-un colț unde frunzișul e atât de des, încât abia dacă mai poate pătrunde lumina, se află o bancă largă de piatră și câteva scaune de grădină. Acolo e pe semne locul de întâlnire sau de refugiu al vreunui locatar al casei. Clădirea, situată la o sută de pași mai departe, abia se zărește printre meterezele de verdeață care o înconjură. În sfârșit, alegerea de postului acestuia tainic e justificată și de lipsa soarelui, de răcoarea permanentă, chiar în timpul celor mai dogoritoare zile ale verii, de ciripitul păsărelelor și de îndepărtarea față de casă și de stradă, adică de afaceri și de zgomot. Spre sfârșitul uneia dintre cele mai calde zile pe care primăvara le dăruise locuitorilor Parisului, pe banca de piatră se afla o carte, o umbrelă, un coș de lucru și o batistă subțire cu broderia începută. Și nu departe de bancă, lângă poartă, stând în picioare în fața scândurilor, cu ochiul lipit de crăpăturile dintre ele, se afla o fată care privea în grădina pustie despre care am vorbit. Aproape în aceeași clipă, portița terenului acestuia se deschise fără zgomot și se ivi un tânăr înalt, voinic, îmbrăcat într-o bluză de punză grosolană și purtând o șapcă de catifea. Dar mustățile, barba și părul negru, extrem de îngrijite ale tânărului, nu se prea potriveau cu costumul lui de rând. După o ochire rapidă aruncată în preajmă, ca să se asigure că nu-l pândește nimeni, tânărul trecu poarta, o închise în urma lui și se îndreptă cu pas grăbit spre gard. La vederea acelui pe care îl aștepta pe semne, însă nu astfel înveșmântat, fata se sperie și se trase înapoi. Și totuși tânărul, cu privirea pe care o au numai amanții, văzuse printre crăpăturile porții fluturând rochia albă și lunga centură albastră. El se repezi spre peretele de scânduri, și lipindu-și gura de o crăpătură spuse Nu te speria, Valentan, eu sunt Fata se apropie Dragul meu, de ce ai întârziat atât astăzi? Întrebă ea Știi că luăm masa de vreme și mi-a trebuit multă diplomație și dibăcie Ca să scap de mama vitregă care mă pândește De camerista care mă spionează și de fratele care mă necăjește și să pot veni să brodez aici Batista pe care mă tem grozav că nu o s-o sfârșesc niciodată Și apoi, după ce te vei scuza pentru întârziere, te rog să-mi spui ce rostare costumul nou pe care ți-a plăcut să-l îmbraci și din pricina căruia aproape că nu te-am recunoscut Scumpă Valentin, răspunse tânărul, ești cu mult mai presus decât dragostea mea ca să îndrăznesc să-ți vorbesc și totuși, de câte ori te văd, simt nevoia să-ți spun că te ador, fiindcă atunci când nu te mai văd, ecoul propriilor mele cuvinte mi alină inima. Îți mulțumesc pentru dojenile tale. Sunt încântătoare. Ele îmi dovedesc nu cu te să spun că m-ai așteptat, dar că te-ai gândit la mine. ai să știi de ce am întârziat și de ce m-am deghizat. Am să-ți spun și nădăjduiesc că mă vei ierta. Mi-am ales o meserie. O meserie? Ce vrei să spui, Maximilian? Suntem oare între atât de fericiți încât să glumești cu lucrurile care ne privesc? Să mă ferească Dumnezeu să glumesc cu lucrurile care îmi sunt mai scumpe decât viața, răspunse tânărul. Dar m-am plictisit să tot gonesc peste câmpuri și să sar peste ziduri, și m-a speriat ideea pe care mi-ai sugerat-o mai de unăzi, că tatăl tău ar putea să mă judece într-o bună zi ca pe un hoț și aș putea astfel păta onoarea întregii armate franceze. Și m-a înspăimântat la fel posibilitatea că lumea s-ar putea mira văzând un capitan de spahii, dând târcoale într-una terenului acestuia unde nu există nici fortărețe de asediat și nici măcar redute cât de mici ca să fie apărate. De asta m-am făcut cultivator și am îmbrăcat haina meseriei acesteia. Ce nebunie! Din potrivă, cred că e lucrul cel mai înțelept pe care l-am făcut în viața mea, fiindcă el ne pune pe deplin la adăpost. Cum asta? Te rog, explică-mi. Iată, l-am căutat pe proprietarul grădinii. Contractul cu vechii chiriaș expirase și am închiriat-o eu. Toată lucerna pe care o vezi e a mea. Nimic nu m împiedică să-mi clădesc o colibă în fâneața asta și să trăiesc de acum înainte la 20 de pași de tine. Abia pot să-mi înfrânez bucuria și fericirea. Îți închipui că un asemenea lucru s-ar putea plăti? Nu-i așa că-i cu neputință? Ei bine, toată fericirea, tot norocul, toată bucuria pentru care aș fi dat 10 ani din viață, cât cresc că mă costă? 500 de franci pe an, plătibil trimestrial. Așa că vezi, de acum înainte nu mai avem de ce ne teme. Aici sunt la mine acasă. Pot să pun scări pe zidul meu și să privesc pe deasupra fără să mă tem că va da o patrulă peste mine. Am dreptul să-ți spun că te iubesc, atâta timp cât mândria ta nu se va simți jignită să audă cuvintele acestea, ieșind din gura unui biet ziler, cu bluză și cu șapcă. Valentin... Scoase un ușor strigăt de plăcută surprindere, apoi pe neașteptate, ca și cum un or ar fi venit să-i acopere raza de soare care îi iluminase inima, spuse cu tristețe. Vai, Maximilian, acum vom fi prea liberi. Fericirea noastră ne va face să lispitim pe Dumnezeu. Ne vom încrede prea mult în siguranța noastră și asta ne va duce la pierzare." Poți să-mi vorbești așa tocmai mie, draga mea? Mie care de când te cunosc, ți-am dovedit zilnic că mi-am supus gândurile și viața gândurilor și vieții tale? Ce ți-a dat încrederea în mine? Fericirea mea, nu-i așa? Când mi-ai spus că un simțământ nedeslușit te vestea că te amenință o mare primejdie, m-am pus cu tot devotamentul în slujba ta, fără să-ți cer altă răsplată decât fericirea de a te sluji." Ți-am dat oare vreodată de atunci prilejul prin vreun cuvânt, prin vreun semn, să-ți pare rău că mai ales dintre toți cei care ar fi fost fericiți să moară pentru tine? Biată, copilă! Mi-ai spus că ești logodită cu domnul de pinie, că tatăl tău a hotărât căsătoria aceasta, cu alte cuvinte că e de neînlăturat, pentru că tot ce dorește domnul de Vilfor trebuie să se îndeplinească neapărat. Și atunci am rămas în umbră așteptând totul nu de la voința mea, nici de la voința ta, ci de la întâmplările ursitei, de la Dumnezeu. Dar tu mă iubești. Ți-a fost milă de mine, Valentan, și mi-ai spus-o. Îți mulțumesc pentru cuvintele dulci și nu-ți cer decât să mi le repeți din când în când ca să mă facă să uit totul. Iată ce ți-a dat curaj, Maximilian. Dar mie mi-a făcut viața totodată și plăcută și nefericită într-atâta, încât uneori mă întreb ce prețuiește mai mult pentru mine. Mâhnirea pricinuită altădată de asprimea mamei mele vitrege și de preferința oarbă pentru copilul ei, sau fericirea plină de primejdii pe care o simt când te văd? Primești, exclamă Maximilian, cum poți rosti o vorbă atât de aspră și nedreaptă? Ai văzut vreodată un rob mai supus decât mine? Mi-ai îngăduit să-ți vorbesc neor Valentan, dar nu mi-ai îngăduit să te urmez. Și m-am supus. De când am găsit mijlocul de a mă aici, de a-ți vorbi prin poarta asta, de a fi în sfârșit atât de aproape de tine fără să te văd, ea spune, ți-am cerut vreodată să-ți ating măcar poalele rochii printre uluci? Am făcut măcar un pas să trec peste zidul acesta, stabilă nensemnată pentru tinerețea și puterea mea? Niciodată nu te-am dojenit pentru neînduplecarea ta. Niciodată nu mi-am rostit cu glas tare vreo dorință. Am rămas țintuit de cuvântul meu ca un cavaler din trecut. Recunoaște măcar asta, ca să nu te cred nedreaptă. E adevărat," mărturisi Valentan, trecându-și printre două scânduri vârful unuia dintre degetele ei prelungi, pe care Maximilian își lipi buzele. E adevărat, ești un prieten cinstit. Dar, la urma urmei, te-ai purtat așa numai în interesul tău, dragul meu Maximilian. Știei bine că în ziua în care sclavul ar fi început să ceară prea mult, ar fi pierdut tot. Mi-ai făgăduit prietenia unui frate, mie care n-am prieteni, Mie uitată de tata, persecutată de mama mea vitregă, mie care n-am altă mângâiere decât pe bătrânul nemişcat, mut, înghețat, a cărui mână nu poate să-mi strângă mâna, pe bătrânul care nu poate vorbi decât cu privirea și a cărui inimă bate fără îndoială pentru mine cu rămășițele ei de căldură. Amară e bat jocura sorții care m-a făcut dușman ca și victima tuturor celor mai puternici decât mine, și mi-a dat drept sprijin și prieten un cadavru Îți repet, Maximilian, sunt cu adevărat nefericită Și bine faci că mă iubești pentru mine și nu pentru tine Valentan, răspunse tânărul adânc emoționat N-am să-ți spun că te iubesc numai pe tine pe lume Fiindcă îmi mai iubesc și sora și cumnatul Dar pe ei îi iubesc cu o dragoste blândă și potolită care nu seamănă deloc cu simțământul cel nutresc pentru tine. Când mă gândesc la tine, îmi clocotește sângele, pieptul mi se umflă, inima mi se zbate. Dar voi folosi forța, înflăcărarea, puterea aceasta supraomenească, iubindu-te numai până în ziua când îmi vei spune să le pun în slujba ta. Franț de Pinie, după câte se spune, va mai lipsi încă un an. Și într-un an câte prilejuri favorabile nu ne pot ajuta, Câte întâmplări nu ne pot sprijini. Să nădășduim deci mereu, căci e atât de bine și de plăcut să nădăjduiești. Dar până atunci, tu, Valentan, tu care îmi reproșezi egoismul, Ce ai fost pentru mine? O statuie frumoasă și rece a pudicei Venus. În schimbul devotamentului, în schimbul supunerii a cumpătării mele, ce mi-ai făgăduit? Nimic. Ce mi-ai dăruit? Prea puțin. Îmi vorbești despre domnul de pinie logodnicul tău și suspin la gândul că într-o zi vei fi a lui. Spune Valentan, oare nu mai atât ai în suflet? Cum? Îți dăruiesc viața mea, sufletul meu. Îți închin până și cea mai ușoară bătaie a inimii mele și când sunt în întregime al tău, când îmi spun în șoapte că voi muri dacă te voi pierde, tu nu te înspăimânți, Valentan, nu te înspăimânți la gândul că vei fi a altuia." Valentan, Valentan, dacă aș fi în locul tău, dacă m-aș simți iubit așa cum tu ești sigură că te iubesc, mi-aș fi trecut de o sută de ori până acum mâna printre gratiile acestei porți și aș fi strâns mâna bietului Maximilian spunându-i, Sunt a ta." Numai a ta, Maximilian, și în lumea asta și în lumea cealaltă. Valentan nu răspunse, dar tânărul o auzi suspinând și plângând. Și neputându-i îndura lacrimile, strigă. Valentan, Valentan, uită-mi cuvintele dacă în ele a fost ceva care te-a putut mâhni. Nu, spuse ea, ai dreptate, dar nu vezi că sunt o ființă părăsită într-o casă aproape străină? Nu vezi că tata mi-e străin? Nu știi că voința mea a fost zdrobită timp de zece ani, zi cu zi, ceas cu ceas, clipă cu clipă, de voința de fiera stăpânilor care mă asupresc? Nimeni nu vede cât sufăr și nu am spus nimănui altuia acest lucru decât ție. După cum s-ar părea și în ochii întregii lumi, toți sunt buni și drăgăstoși. În realitate toți mă dușmănesc. Lumea spune... Domnul de Vilfor e prea serios și prea sever ca să fie duios cu fiica sa, dar ea are cel puțin fericirea de a găsi în doamna de Vilfor o a doua mamă. Ei bine, lumea se înșeală, tata mă părăsește cu nepăsare, iar mama vitregă mă urăște cu o înverșunare cu atât mai cumplită, cu cât e acoperită de un zâmbet veșnic. Te urăște, Valentan, oare cum poate cineva să te urască? Vai, dragul meu," răspunse Valentan, sunt silită să-ți mărturisesc că dușmănia îi se trage dintr-un simțământ aproape firesc. Ea își adoră fiul, îl adoră pe fratele meu Eduard. Ei și?" Mi se pare ciudat să amestec în toate astea o afacere bănească, dar cred că ura de aici se trage. Ea nu are avere, iar eu sunt bogată în urma moștenirii rămase de la mama." Averea mea va spori și mai mult într-o bună zi, prin ceea ce-mi vor lăsa moștenire domnul și doamna de Senmaran. Și sunt sigură că mama mea vitregă îmi râvnește averea. Doamne, dacă aș putea să-i dau jumătate din ea și să mai trăiesc în casa domnului de Vilfor ca o fică în casa tatălui ei, fi sigur că aș face-o de îndată. Biată, Valentin. Da! Mă simt înlănțuită și în același timp mă simt atât de slabă, încât mi se pare că lanțurile mă susțin și mă tem să le rup. De altfel, tata e un om căruia nu poți să-i calci poruncile fără să fii pedepsit. El e puternic în împotrivirea lui față de mine și ar fi puternic și împotriva ta. Ar fi puternic chiar și împotriva regelui, fiindcă e ocrotit de un trecut fără pată și de o situație aproape de neclintit. Maximilian... Eu nu lupt, îți jur, fiindcă mă tem să nu fii tu mai mult decât mine zdrobit în lupta asta Dar de ce să deznădăjduiești atâta și să-ți vezi viitorul numai în negru? Fiindcă îl judec după trecut, dragul meu Totuși, dacă eu nu sunt o partidă ilustră din punct de vedere aristocratic În mai multe privințe fac parte din lumea în care trăiești și tu S-a dus vremea când în Franța existau două Franțe cele mai nobile familii ale monarhiei s-au contopit cu familiile imperiale. Aristocrația lânciei s-a căsătorit cu aristocrația tunului. Iar eu aparțin acesteia din urmă. Am un viitor strălucit în armată. Mă bucur de o avere mărginită, dar independentă și, în sfârșit, memoria tatălui meu este respectată la noi ca a unuia dintre cei mai cinstiți negustori din câți au existat vreodată. Spun la noi, Valentan, pentru că și tu ești oarecum din Marsilia. Nu-mi vorbi de Marsilia, Maximilian. Numai numele ei îmi e de ajuns să-mi amintească de buna mea mamă, îngerul regretat de toată lumea. După ce, în timpul scurtei treceri pe pământ, ea a vegheat asupra fiicei sale, mai veghează încă, cel puțin așa nădășduiesc, și în timpul veșnicei ei șederii în ceruri. Dacă biata mea mama ar trăi Maximilian, n-aș mai avea de ce să mă tem. Ea-și spune că te iubesc și ea ne-ar ocroti. Poate că nici nu te-aș fi cunoscut dacă ar fi trăit, fiindcă ai fi fost nespus de fericită, iar Valentan fericită m-ar fi privit cu dispreț de la înălțimea măreției ei. Acum ești tu nedrept, se Valentin. Valentan, dar ea spune ce să-ți spun? Întrebă Maximilian, văzând o cășovăie. Spunem, pe vremuri la Marsilia, a existat vreun motiv de neînțelegere între tatăl tău și al meu? După câte știu, nu, răspunse Maximilian. Atâta doar că tatăl tău era un partizan mai mult decât zelos al burbonilor, iar tata era credincios împăratului. Îmi închipui că asta e singura neînțelegere care ar fi putut exista între ei Dar de ce mă întrebi? Am să-ți spun, fiindcă tu trebuie să știi tot În ziua în care a fost publicată numirea ta ca ofițer al legiunii de onoare Ne găseam toți la bunicul, la domnul Noartie și mai era cu noi și domnul Danglar Îl știi pe bancherul ai cărui cai erau să o la pe mama și pe fratele meu? Îi citeam cu glas tare bunicului ziarul în timp ce domnii vorbeau despre căsătoria domnișoarei Danglar Când am ajuns la rândurile despre tine, eu le mai citisăm după ce mi-a anunțat să tu vestea cea bună Cum îți spun, când ajunsesem la rândurile despre tine, mă simțeam tare fericită Dar totodată tremuram la gândul că voi fi silită să-ți rostesc cu glas tare numele și fără îndoială că aș fi sărit peste ele, dacă nu m-aș fi temut ca tăcerea să nu fie greșit înțeleasă. Mi-am luat deci inima în dinți și am citit. Scumpă, Valentan! De-ndată ce ți-a auzit numele, tata a întors capul. Eram atât de convinsă, vezi ce nebună sunt, că toată lumea avea să fie izbită ca de un trăsnet auzindu-ți numele, încât mi s-a părut că-l văd pe tata tresărind, ba chiar... Și asta a fost o nălucire, sunt sigură. Ba chiar mi s-a părut că îl văd tresărind și pe domnul Danglar." Morel?" întrebă tata. Ia stai puțin." Și se încruntă. Nu cumva e unul dintre morelii din Marsilia, unul dintre bonapartiștii aceia înverșunați care ne-au dat atât de lucru în 1815." Ba da," răspunse Danglar, cred că e chiar fiul fostului armator." Așa, făcu Maximilian, și tatăl tău ce-a răspuns? Un lucru groaznic pe care nici nu îndrăznesc să ți-l repet. Hai, spune-l, zâmbi Maximilian. Împăratul știa să-i pună la locul lor pe fanaticii ăștia, continuă tata încruntându-se. Îi numea carne de tun și nici nu meritau alt nume. Mă bucur când văd că noul guvern readuce principiul acesta folositor. Dacă ar fi să păstreze Algeria numai pentru asta, și tot aș felicita stăpânirea, deși ne costă cam scump. Într-adevăr, are păreri politice cam brutale, fu de părere Maximilian. Dar nu roșii, draga mea, pentru spusele domnului de Vilfor. Bietul tată nu se lăsa cu nimica mai prejos decât tatăl tău în privința asta, și îi repeta într -una. De ce oare împăratul care a făcut atâtea lucruri bune? Nu face un regiment din judecători și din avocați ca să-i trimite mereu în prima linie. Vezi, draga mea, partidele se asemănă prin pitorescul expresiilor și prin blândețea ideilor. Dar, domnul Danglar, ce a spus după ieșirea aceasta a procurorului regal? Danglar a început să râdă cu râsul lui Viclean, pe care eu îl găsesc fioros. Apoi s-au ridicat numai decât și au plecat. Abia atunci am văzut că bunicul era foarte agitat. Trebuie să-ți spun, Maximilian, că nu mai eu ghicesc frământările bietului paralitic și că de altfel eram sigură că discuția adusă în fața lui, fiindcă nimeni nu-i dă nicio atenție bietului bunic, îl mișcase adânc, dat fiindcă fusese vorbit de rău împăratul, iar el, după câte se pare, a fost un adept fanatic al împăratului.